Днес ще говорим за Египет. Първата лекция е Окултния Египет. Втората лекция е Окултния Египет. Третата лекция Словото на Тот. И три идеи за размишление. Първата – Пирамидата. Втората – Нетера, т.е. Бог. И третата – Маат или Истината. Следващата лекция на 2 май ще говорим за Атлантида и Атлантското мислене. Започвам с първата лекция о Египет. Египет показва, че нашия свят е много по-тайнствен, отколкото изглежда. Египет символизира вечността. В Египет говори вечността. Ще ви говоря за другия Египет, за скрития Египет. След като потопа е погубил всичко, Избраните се скрили на едно място, което се нарича Сур-Меду. Означава магическо място. И след време, това място станало място-храм. Начало на новото време, това място е Сфинксът. Наречен още Пазителят. Това място, отново както и в Атлантида, било наречено Първото време. Тоест Зеп Тепи на египетски. Зеп Тепи или първия период е онова, което е започнало като начало още в самата древност в расата на бархишадите, боговете, и което продължава да се пренася. Първото време е върховна тайна. Това е остатък от един велик свят, който е бил частично в Атлантида и в Египет, но най-вече преди тях. Но след като се е случила Вселенската война, този древен свят на боговете се е скрил и е съхранил своята тайна. Като е оставил само нещо от своите следи, и в Атлантида, и в Египет, най-вече като целта е била при създаването на най-древната слънчева раса, т.е. расата на боговете. Нещото, което е съществувало в дълбоката древност и нещото, което боговете са съхранили в жреците. И те го дарявали само на избраните, които се завръщали в своя таен происход и отново ставали богове. Този първи период символизира тайната родина на човека. Тук е мястото на неизменните на Бога. Хората богове, само те имали право да се завръщат в абсолютната родина. Така нареченият без Тази древна родина била съставена от господаря на светлината. Тези древни богове хора са родили много същества като себе си, хора-богове и са ги направили велики строители на цивилизации. Това са цивилизации, знаеш скоро следващото интервью ще за древността и пранарода. Това са цивилизации, които никога не изчезват, идват и се скриват, никога няма разрушения там. Чисто духовни и чисто божествени цивилизации. Тези велики богове и същества не само са раждали богове и достойни хора, но те са слизали близо до тях и заедно са освещавали храмове. Те са създали Озирис, Тот, Изида, Сфинкса, пирамидите. Те са обучавали жреците на своята култура. Тук само ще вмъкна, тъй като през тази година ще говорим и за тайното учение на догоните. Радвам се, че нашите книги стигнаха и в това африканско племе, даже не съм очаквал, както и да Но догоните, това е подобно на толтеките. Само, че те имат малко по-различен метод, т.е. те не го наричат безопречност, а го наричат Древния мироглед. И всеки, който е изгубил Древния мироглед, е станал, според тях, човекът Ковчек. Ще говорим за тях по-нататък. Така, те са обучавали жреците става про за боговете на тайните древни свещени езици. Древните не просто са строители, а богове строители. Божествено мъдри наричали се ги още предци. В някои храмови на Египет са ги наричали старейшини, но идеята е една и съща. Мъдрите текстове на пирамидите са съставени от хилиополски жреци. За Хилиопол се знае, че е съществувал преди създаването на Земята. Въобще всичко първо съществува горе. И после се пренася. Това е идея преди Земята. И затова древният от казва Египет е образ на небесата. Сфинксът и голямата пирамида слизат в Египет като ново начало на древния свят, т.е. древния свят се пренася. Това е възкресяване на един предишен древен свят на боговете. Боговете наистина са живели на тази свещена земя и са ходили по тези свещенни земи. И тези свещенни места са техни следи, напоени са от тяхната аура. Ще обясня. Това са древни места, а неприятни места. Приятните места са създадени от ангели и напреднали същества, а тези места, за които говоря, са нито приятни, нито даже свещени, Те са древни. Има голяма разлика между свещенната любов и древната любов.